كان سمع ذلك قد غلاثة يودك كاجي الله جلشانه جنمى الله وقبصانيك صلى الله عليه وسلم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا كاجي الله جلشانه جنمى الله وقبصانيك صلى الله عليه وسلم I nemojte zavoditi svojim glasom, nemojte pričati glasom koji će zavoditi koga? One u čijem srci je bolest. Vakul ne kavlen marufa i recite kaže govor pristojan. Nemoj ljepšavati svoj glas. U govori ženama Allah, u poslanika, sallallahu alaiho seleme, nemojim tvojim ženama ili čerima... الذي في قلبه مرض بادز بوكتو جلاسك падنيอุскушение ona cię chce bolesna وك قلنا قولا معروفا اريتستاجور كوي ييشتا ابيчни говоне улепшай свой глас طيب ابو كاج الله جل شانه dobro jele posanika sallallahu alaihi wasallam vračuje su živiele s najčastnije žene među najčastnijim muškarcima. I opet Aladjale Šamem kaže šta? Nemojte ljepšavati svoga glasa da neće pasti u iskušenje oni u čijim srcima postoji bolest. Imamo pavare i kada navoduju tefsiru, ovo kaže, ovo se kaže dvije skupine ljudi. Ili su kaže ovo se odnosimo na Afrika pa zatim navode one koji smatraju tu ili se kaže u odnosi na oni na, na, na koji su imali šta? svini su slabi prema prema čemu prema pohotama Zani nije došao jedan od ashaba Allahovog poslanika sasvim oneznajdeo on stal bio i pohota ne ovo govorimo samo kaže Allah poslanik sallallahu dozvoli mi šta blud dozvoli mi blud da ga učini Ne može više sabori pamalo poslanik sallallahu alejhi ve sellem Podučava ga, da li bih htio da nekuči svojim majkom, svojim čelistom, svojim svesom i tako dalje. Kaže, ne bi, ne bi, ne bi. Pa kaže, tako isto ljudi neći. Pa je dovio za njega, pa mi je to šta se omrazilo i nije bio časniji, odnosno među časnim, časnim ljudima potom tom pitanju je bio nakon toga. Ovde šta kaže lađileš, nemojte zavoditi svojim glasom. I nemojte ljepšavati svoj glas. Pasite, braćo, sada šta se nalazi u knjigama Hanefijskom mdebalu. U knjigom Hanefijskog medleba i ovo je jednoglasni stav Hanefijskih učenjaka. Šeru Kenze, Dakajkovo se navodi između, ostalo kaže se. Ako kaže muškarac nazove ženi selam, muškarac nazove ženi selam, nije mu rod, kaže neće mu odgovoriti. Ili će mu odgovoriti, kaže u u sebi. A žena kaže neće prva selama muškarcu, Nazivati. Kaže, ako muškarac kihne i kaže, alhamdulillah, neće, kaže, žena njemu reći na glas, nego kaže šta? U sebi. A ako ona kihne, neće, kaže, ona reći, alhamdulillah, nego će to da kaže, kako? Opet, u sebi. Ovo je hanetijski metri, braću. Imam... Nebeliju, Reldotu talibin, navodi tamo između ostalo i kaže, ako dođe neko pa traži svoga hbave, došao kući, ne nebu ga kopjući. Kaže, a žena ima, ona će doći do vrata, kaže, nećemo reći lijepim glasom da ga nema, nego će kajde stavite ruku na lica i reći mu nema ga. Zbog čega? Da ne bi uljepšala svoj glas. I Rela Đerešanu govori ženama Allah posljednik da to ne čini. Sad zamislite, braćo, vjerske manifestacije u ovoj zemlji. Po d I dvoranama, gdje u mihrab stavljaju horove najljepših djevojaka, tijesno bučen, čak i u meselu. Dva hora su skoro bila u goru džami, dva ženska. I to gore je naprijed stavljena, sva publika gleda u njiha. Pa sada, ne samo da gledaju, nego šta još, uživaju u njihovim glasovima, Allah Čelešanu kaže ovu, a u hanefijskim djelima se navodi ovo. Ne znaš šta da radi. Nisi pametan nikako. Ne znaš šta misliš da radiš. Koda je pisano samo nako.